Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen att lyssna till programmet den här veckan. Vi lyssnar på Loa Falkman som sjunger Vi tänder ett ljus. Tänder det ljusen, tänder vi då Och sedan det tredje så gärna Och när vi tent fyra Vad händer väl då? Jo då tänder Ja, Loa Falkman sjöng en av de nyare salmerna om första, andra, tredje och fjärde ljuset. Och just nu är vi mitt i adventstiden. I söndags var det andra advent. Och det är de här fyra söndagarna innan jul. Och just i år så infaller julafton på fjärde advent. Och det som... Man talar om och texterna handlar om de här fyra söndagarna är första advent då är det Jesus som rider in i Jerusalem och man ropar Hosanna, Davids son. Den andra söndagen i advent som var nu i söndags, då handlar det om Guds rike som kommer. Jag sjunger för dig en av mina egna sånger, Låt ditt rike komma. Många riken kämpar, många vill och strida. Många människor lider, slits i nötid. Är det politiken, eller erotiken, eller chefertiken som ger mig liv? Låt ditt rike komma Så att din vilja sker Här på jorden som den sker i himlen Låt ditt rike komma Låt ditt rike komma Konsumtionspoeten Njutningens profeter New Age hemligheter, vad talar högst? Gammal som gatan, bakom lurar satan, ondskans leviatan, vem ger mig tröst? Låt ditt rike komma, så att din vilja sker. Är på jorden som den sker i himlen Låt ditt rike komma Låt ditt rike komma Du som kom från tronen Bortom solen månen Jesus Guda, sonen, Dig hylla jag kan har du slagit, synden på dig tagit, himlen till oss dragit, dig hyllar jag. Låt ett rike komma, så att din vilja sker, här på jorden som den sker i himlen låt det rike komma Och tredje advent som är kommande sönda det är då budskapet i texterna om Johannes döparen budbäraren föregångaren som banade väg för Jesus jag läser för dig min egen dikt om Johannes Döparen. Ökenkärv, överlevnadskonstnär, äter gräshoppor och vildhonung, predikar i kamelhårskläder om omvändelse och dop. Det är ingen image eller något PR-knep. Han talar överhuvudtaget inte om sig själv utan om den som ska komma. Hans röst ekar från judaöken till kungapalatset. Förebrår kungen hans synd. Det som bara har viskats sägs högt av en som sätter överlåtelse och sanning högre än överlevnad. Så sätts han i kungens cell. Den fria örnen sätts i bur, men innan halshuggningen gör honom fri för alltid har han ändå sett och döpt den han banade väg för. Så lyckligt lottade är inte alla profeter. Och det här skrev jag 1998. Fjärde söndagen i advent, alltså på julafton i år, då är texterna i kyrkan om Maria, herrens moder. Nu ska vi höra göingeflickorna sjunga Det är en ros utsprungen och de sjunger genom verserna om den rena jungfrun som födde barnet. Applåder. <try> Lekören sjunger när det lider mot jul. När det här programmet går i Norrköping och Linköping är det dagen innan Lucia. Lucia, det är ju i vårt land en fin tradition mitt i vintermörkret. Och härligt med Lucia-morgon den trettonde när luciorna och Tärnor och så vidare stjärngossar kommer och kanske sjunger på ett servicehus eller på en arbetsplats eller i en skola, eller i en kyrka. Och här lyssnar vi igen på tibblekören som sjunger Sankta Lucia. Det finns olika staffansvisor som hör ihop med Lucia-tåg och Lucia-sångerna och här ska vi höra ett par av olika staffansvisor med tibble von helle von in dieser schale in mir da nicht sehe Det närmar sig jul och jag tänkte spela för dig en intervju jag gjorde med min mamma Britta Holmberg julen 1998 när hon var och hälsade på oss i Vetlanda. Och ljudet är inte sådär väldigt bra. Min mamma var född 1916 så hon är ju en lite äldre, gammal kvinna när hon berättade det här. Men hon berättar om jul både i Norrköping som barn och jul i Kina och i Indien. Lyssna på berättelserna om jular. Jag sitter i Vetlanda hemma hos mig och har min mor Britta Holmberg från Norrköping på julbesök. Det är julafton förmiddag och vi sitter här med fyra tända ljus och med ett glas dricka och lite godis framför oss. Eh, det skulle vara kul att höra dig berätta om någon jul från din barndom. Är det någon jul från din barndom du minns särskilt bra? Ja, jag måste säga att jag hade en väldigt lycklig barndom. Vi var många syskon, åtta, åtta barn i familjen och jag var yngst av alla. Vi hade haft en syster men den såg jag aldrig för hon dog. Med. Hon var född tidigare alltså. Och eh, jularna var väldigt roliga. Jag, inte någon, jag kommer inte ihåg att vi förberedde så väldigt långt i förväg, utan vi, eh, ja, vi städade upp då. Vi bodde ganska trångt. i var många och de jularna som jag minns, det, då var ju mina äldre bröder borta på annat håll. Men de försökte alltid komma hem, så vi samlades allesammans. Och mamma var väldigt duktig på matlagen så vi hade alla tillbehör på julafton då åt vi. Ja, alla vanliga rätterna åt vi på en gång då på själva lunchen. Och det var väldigt festligt, vi dukade åt stora bord så satt runt omkring och vi varje tallrik hade ett litet ljus och väldigt viktigt för vi hade ett ljussvar, ett lite sån här. En liten ljusstake med ljus i, ja. Och men innan vi åt. Nej, jag tror att det var efter maten som vi deras pappa läste julevangeliet. Och jag, jag kommer inte så mycket ihåg sången efter, men just och hörde till julafton och så Ganska tidigt hade vi julklappsutdelning. Vi var väldigt spända på vad vi fick och vi hade massor med julklappar, inte dyrbara, men vi, vi köpte alla pyssar och hymlar före jul och såg in paket. Och så det var mycket julklappar och väldigt eh, roligt var det. Och vi var väldigt tacksamma glada och glada Men eh, när det gäller pappa så köpte han så sig. Du kan inte köpa några julklappar utan vi brukar få en portemönör ofta och med en slant i. Och tyckte det var väldigt roligt. Så Men det var, ni var ju en stor familj var ni var ni medelklass eller var ni fattiga eller vad hade ni gott ställt om du ja, jag ser tillbaks ja alltså vi hade vi levde enkelt men vi hade det för faktiskt gott ställt Dels var ju min pappa eh, jag vet inte vad vi säger det, han var skrivare skulle man säga på något sätt på huset. så att han, han hade bra jobb han jobbade från klockan nio till fyra varje dag och sen hade vi hade han för hon fast sägaren som extra inkom så hade vi en firma som hette Rapid. Det var en ljuskopieringsfirma den hade vi i samma hus där vi bodde. Vi hade ett hus, utan vi bodde ett vanligt hyreshus i Norrköping men överst på vinden hade vi hyrt extra rum och det var där vi hade den här ljuskopieringen. Och vad vi kopierade var byggnadsritningar och maskinritningar till arkitekter och ingenjörer och mekaniska firmer sådär. Och det var olika sorters kopier vi hade. Jag vet inte hur om det finns något sånt nu men det var en, en, sort då, en blå kopia och den framkallades i vatten och de andra framkallades i ammoniak. Det olika sorter alltså. Vi hade mycket att göra så det blev som en extra inkomst från min pappa. Vi hade det bra ställt på tycker jag. Fattades aldrig någonting i vårt hem utan vi, vi bodde enkelt hade en, en liten lägenhet. Och, och väldigt gästfritt hem var det. Det jämnt folk som kom och hälsade på och kaffe och vi fick springa ut och köpa bullor och kakor om vi inte hade något hemma men annars var jag med mamma proffs på det mesta. och kunde baka, och kunde laga mat och hon var en bra husmål. Eh, är det någon av jularna i din tidiga barndom eller ungdom som du minns särskilt bra? Eller någon julklapp som du minns särskilt bra? Ja, det är svårt att säga. Jag kommer säkert ihåg en docka som jag fick. Hur ja. gammal var du då? då, jag? Ja, jag vet faktiskt jag måste ha varit liten då. Du är 1916. Ja, jag kanske, var, jag kanske var fyra år. Men den där dockan, den glömmer jag aldrig. Jag var så rädd om sig. jag aldrig leka med det, men inne i vårt, vi hade en, som en skänk där vi hade vårt bästa porslin och det skulle jag springa och lägga in dockan där på tallrikarna och gömma den, det jag, minnet har jag från ja. tidiga barn. Du har ju varit tillsammans med din man och din familj missionär i Kina och Indien i många år. Är det någonting, firade du jul i Kina någon gång? Hur... Ja, då hade vi firade jul i Jönnan, första julen. Och då, det var så att vi först när vi kom till Kina så bodde vi i en stad som hette Tengshan på den tiden. Nu är det något annat. Och, men då när det närmaste jul, då skulle vi flytta ut i, i och in i bergen som vi sa, där bergsfolken bodde, Katrinela bodde där. Det var det som skulle bli vårt blivande missionsfält. Och det var det strax före jul vi flyttade dit och bodde i en bambuhydda. Och det kommer jag ihåg, den första julen då. Då minns jag att vi bodde i en bambuhydda, som var, men den var bara tillfälligt byggd för oss. Nej, det den var inte byggd för oss, utan det var så att det var egentligen en, en hydda som var byggd på pålar. Under det under alltså, under, under här huset, eller vad man kallade det för. Det var byggt av bambu alltså. Det var rent och snyggt och fint här, och där uppe. Man var lätt att tvätta golven, bambugolven, allt var bambu och det var inga hela fön fönster hade vi inte men vi hade öppningar då. På, på, vi hade öppning på Gavlarna. Aha. Övre delen på Gavlarna var det öppet alltså. Hur stor familj var ni på den tiden då? Ja, då hade Agn och jag och våra två barn Ingvar och uh, Torus. Torus var älsk. Torus var närmare två år och Ingvar var... Ja, och kanske tio månader då, tio, elva månader. Mm. Men i Jönnan kunde det inte ha några svenska julattribut? Nej men jag hade bockat och pepparkakor i en fotofendunk. och fendrum, en runt omkring i Och så <laughs> köpte vi skinkor att man kunde köpa rökt skinkor. Som liksom var... Ja, de var, man, jag var tvungen att skrapa dem förfärligt väl. Och så kunde man hänga med taket där, så att det kom råttoråt upp. Men vi hängde på i taket, hängde vi skinkan på en bambuskepp så att de skulle alltså, skyddas på allt sätt. Men tiden i Kina blev ju en kort tid. Ja. Vad var det som hände egentligen? Ja, vi hade ju räknat med att vi skulle kunna stanna där i, i bergen då. Baoshan hette byn som vi kom till. Jag tror jag det? Nej, bara, nej det namnet har jag lite svårt med, för det är så många år sedan och jag är över 80 nu så jag har det svårt att komma ihåg. I alla fall, tanke var ju att bygga en missionstation där, så vi fick in, vi köpte marken, under vårt vacker plats på Och vi beställde timmer som skulle byggas av, det var mahogni i allsamt, så vi hade en stor, stor, ja. Där det låg uppsaplat alltså vilket som skulle bli. Men det blev ju aldrig så att det blev något hus så att, att kommunisterna kom ju till, till Jönnan och vi hörde om deras härningar överallt. Och, och plötsligt en dag så kommer det våra vi hade missionärskromater kvar i den där staden tension Och då kommer de över vårt, bara helt eh, oväntat så dyker de upp där med sina hästar, de kom ridande med hästar på hästar och sa att vi nu är på väg att lämna Jönnan, vi är på väg till Bamo i i Burma och ska ni föra med oss nu frågar de, men vi var inte beredda på att äta, vi sa vi vi stannar så länge, sa vi så de fortsatte sedan efter ett par dagar, nog efter någon natt eller jag kommer inte ihåg hur den tiden så fortsatte de till Bamo. Sen träffade vi dem i BAM och senare när vi hade bestämt oss för att också flytta. Visst var det så att du och barnen var kvar någonstans i Burma medan pappa Agne ja, det var i Indien? var i, jag i, jag i Indien, eller? Dag, efter några dagar. Så. Nu hörde till saken att vi hade väntat vårt tredje barn då och då tänkte vi att det kanske hade skapat att stanna. Så därför så bestämde vi oss senare någon vecka eller kanske två veckor efter att det skulle också lämna. Och då um, beredde vi oss för den här. Jag, Agne, jag red på en um, mulåsna. Agne gick och barnen fick bäras av. Er. Infödda då på Ige, på ryggen på Ige. Jag kommer inte ihåg. Och hur lång resa kan det ha varit som Ja, ni gick det på var, det? jag kan inte komma ihåg det var ett par dagar kanske. Fast jag har heller inget minne om övernattning på den resan. Men jag vet att vi till sist kom upp på Dansvägen. Vi fick ju gå, vi hade ju en bärare då som mm. bara bar, bar, tog det på det i korr i jorden av korrstolar. Mm. Den ena var Lisson, den andra var Katkin. Och de fick med oss och gang gick jag. och jag red. Och så hade vi, eh, vi hade ju lite, lite bagage med oss, ett par tre lådor vi hade kvar. För det mesta hade vi sålt genom att vi inte kunde få några pengar sista tiden så hade vi sålt. Vi sålde kläder och vi hade en järnskriksålder och jag hade en gitarr och, såldes och min vinterkappa såldes, men det behövde jag ju inte där. Så det gjorde att vi kunde få till mat på det sättet alltså. Ni fick alltså inga, ni kunde inte få ut pengar, inga pengar från... Äh, fungerar inte, det fungerade ingen påstgång. Vi, vi hade ju de pengar vi skulle få för att komma till banken i Rangoon men... Vi kunde inte få dem därifrån och vi hade inget att leva av alltså. Ni hade bestämt er för att åka till Indien redan då, var det så eller? Ja, vi ville inte åka hem, vi tyckte att det hade varit ganska svårt att komma iväg och det hade varit ett problem och så där. Och vi tyckte att vi, vi hade ville inte komma hem efter ett och ett halvt år. Mm. Så då hade vi kontakter med, i Bangalore. Med en svensk missionär som hette Ester Amberg. Så hon liksom ordnade så att vi fick liksom, hon skulle ansvara för oss. Men det var så att man måste tvungna att ha någon person som ansvarar för att vi fick komma in i Indien. Alltså. Så vi, vi åkte direkt till Bangar. Åkte och... det Agne i förväg till Indien. Nej, oh, nej, han åkte i förväg till Rangon för att ordna, för vi kunde ju inte komma ner. Vi kunde inte komma från Bamo ner till Rangon, för det fanns ingenting. för. kunde man åka båt, man kunde flyga eller åka båt. Men allt var att flyga kanske man inte kunde, men båt och tåg gick ju annars i vanliga normala tider. Hur länge var ni ensamma i Bamo innan ja, ni kunde komma? Det var några till... veckor. Ja. Jag tror att det var någon, jag kan inte komma ihåg, för jag skrev aldrig och jag tänker aldrig på det. Men vi bodde ju då i en gammal skola, så på, på golvet och på lådor och sådär. Och det här var 1949? Var det 1949 det här hände? För det var ju då som Maos revolution kom i Kina. Ja, det var nog inte, för det föddes ju... Filip i Bangalore och han är född 49. Så I september, så. ja. Ja, mm. så det här var alltså... Ja, det måste ha varit... Eh, början på 49. Ja. Ta lite dricka Britta och ta lite godis så fortsätter vi att prata I, i Bangalore... Och sen i Mysore, vet jag att vi bodde som familj. Hur Har du något minne av någon jul i Bangalore eller Mysore? Ja. Jag vet bara att vi... Det var en, en enda djur som jag riktade på minnet, men var var, var det den där kobran? <laughs> var det var, var i majs, var det majs? Ja, nu, nu, Den djuren har jag säkert minne av, för det var ju lite när. Det var ju så att vi bodde i utkanten på majs, och majs är en stor stad, en stor fin stad i, i äm, södra Indien, alltså, som, där vi Maharadian bodde, så det var mycket. Äh, mycket rikt folk som bodde där och mycket fattiga tycktes också och, och det fanns ett stort palats där Maharadjan bodde. Och det där var ju, det var ju en mycket känd stad, en rent hinduis stad. Och där kom jag ihåg säkert då vi att vi hade en kock som hjälpte mig med, med, med maten och så där och, och, och det var julafton och vi hade besök av en mina en av mina systrar kom ut för att hjälpa till på den svenska boordningen i Kolikamla där, där våra barn gick i skola. Så hon eh, var ute den julen hos oss ja. och vi hade dukat och så svenskt vi kunde. Vi hade skinka och vi hade... Det är julmat och sådär och så var det ju så, vi fick ju ofta ett paket, paket från Sverige med lite konserver under julen och sparade vi allt så vi hade ha lite kaviar och lite lepastare och sådant så var svenska var Och vi hade sparat så vi hade nog en ganska bra jul där och så bordet var dukat för jag var noga med att jag skulle ha det som i mitt hem, att vi skulle ha ett litet ljus i varje tallryck, det minns jag så väl. Men på andra sidan så vi är ju rädda för och ljus. Jag vet inte varför, men satt för i. Ja, och så precis som vi... Då hade vi sett en kobra på vår tomt. Och det var inte så vanligt, för det fanns mycket ormar där i närheten. Det ett stort öppet fält i närheten, och där fanns det och andra ormar. Och så, där. så vi visste att det fanns en kobra på tomten. Men vi visste inte var den var. Men då precis som vi hade tänt ljusen och vi hade satt oss till ur bordet och ropade Kocken det för att nu kobran fram framme, kobran är framme och då rusar vi ner allihopa och jag tänkte efter att gå och titta på ljusen att tag ska jag och gå en ljusen. Så sprang jag med då. Och då... Men jag minns inte hur... Så det, hur det var. Men, men jag antar att Agnes stod i Eden var specialist på hur vi ofta ute satt för. Ja just och Kobe det var det gott om alltså. Den julen kom jag särskilt ihåg. Men eh, jag anser att jularna var trevliga. Vi gjorde så svenskt vi kunde och vi hade julklappar och det fanns mycket att köpa där så var och Det var överkomliga priser och, och, eh, Sen hade vi ju alltid med församlingen på platsen. Ofta delade vi ett kläder vid julen och åkte till grannförsamlingar och hade ett paket och var jag med om många gånger och sådär. Särskilda så julmöten hade vi och ja, det är goda minnen. Och nu tänkte jag fråga dig mamma Britta, du har ju levt många år både i Sverige, och i Kina och Indien. Du måste ju ha en massa bönesvar som du skulle kunna berätta. Är det något bönesvar som du speciellt tycker så får du gärna ta och berätta det alldeles strax här. Om det är någonting där du var i nöd, eller där familjen var i nöd och du konkret kände att, då, då hjälpte Gud oss verkligen. Det skulle vara spännande att höra. Du nämnde om det här och sjukdomsnöd. Är det ja. något speciellt exempel du tänker på? Jag själv var jag med om ett härlighet eftersom jag var väldigt, väldigt sjuk. Där fick jag möba. Och fruktansvärt sjuk så alltså, Och han var borta och han hade åkt ner tillsammans med en annan. För att hämta hans bagage som hade kommit. Och jag hade ju ingen, ingen, visste ju inget om dem. Vi kunde inte få brev eller någonting och dagarna gick och själv var jag väldigt sjuk alltså. Och men barnen var också inte så bra. Men så kommer jag ihåg att då kom det en äldre missionär som heter Sakrison, Han kom upp och, och hällsade på oss. Han och hans fru och så tittade han på mig så sa han, du är sjuk, sa jag Ja, jag är hemskt dåligt, sa jag. Och, jag kunde inte äta. Och Ja, jag var väldigt sjuk. Och då sa han, jag ska be för det, så. Ja, jag bara blev frisk, absolut ja. så, Det var ett böndesvaret, att de hade fått många, många fler just nu för bara för barnen och för sjuka. Där var det en sak, sen fick jag ju, var jag ju ute och fick han för att försöka skaffa pengar så gjorde han en särskild resa till barn. Och jag minns att jag tänkte att jag skulle ligga ensam i den här bambyhyddan och det var ju, vi hörde ju ofta om ord. Det var två sorters katschiner, det var lillkatschiner och storkortkatschiner och en av dem där var, de var faktiskt rövare. Ja. Så jag, var där, jag kände mig, jag var rädd och jag hade ju levt väldigt tryckt i min barndom. Jag var ju inte van att vara ensam och, och oensam, det var jag inte. Men nu ska jag ju ligga ensam i den där hyddan med två små barn. Och, ja, jag var väldigt rädd tänkte att det här går det aldrig, men då bara jag jag att skulle ta bort det. Ja, ja. det... Och den tog han bort så att jag faktiskt nästan aldrig varit rädd dess. Nej, fantastiskt. <laughs> Efter Mamma Brittas berättelse om jular i hennes liv så hör vi nu Einar Ekberg sjunga O du saliga, o du heliga. Och det här är från inspelningar... 1943 till 1944, så det är ju många, många år sedan. Men härliga, härlig sång och härlig musik. O, oh, du saliga. En av mina favoritsånger när det gäller julen. Jag vill läsa en av jultexterna ifrån Jesaja kapitel 9. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebelons och Naftalis land vara fraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten Längs havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte ett stor glädje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 Och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, Och hans namn är under. Rådgivare. Mäktig Gud. Evig far. förste. Det här skrev Jesaja inspirerad av Gud- Omkring 700 år innan Jesus föddes. Om barnet som blir fött. En son som blir given. Det är mycket mörker i världen. Men det är skönt att släppa in ljuset Jesus i sitt liv. Och här kommer också skymtade fram i texten om... Guds riket, om väldet som vilar, om fridsförsten som kommer. Och eh, Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt fridsrike över hela jorden. Det ser vi fram emot. Vi beder. Tack för adventstiden Herre. Tack för fred i vårt land. Tack för välstånd. Tack för att eh, vi har... Så smyckat och pyntat i våra städer och samhällen och på landet också med, med ljus och stjärnor och ljuslingor som lyser upp mörkret. Herre du är med var och en. Tack för mina lyssnare var de än finns. Var med den var och en den här räddstiden. Tack för att du ger frid åt var och en som söker dig. Amen. The Real Group sjunger Julsången framför andra Stilla Natt Jag På tisdag den 12:e när det här programmet går både i Norrköpings och Linköpings närradio. Då är jag på julkonsert tillsammans med min fru. Det är ett par herrar som är 60-70 år nu och de heter Lars Mörlid, Mörlid och Peter Sandvall. och De är ett fantastiskt sångarpar bor i Småland i nässjö eh, Lars är egentligen barnläkare, har nu jobbat som läkare och eh, sjunger på fritiden. Och Peter Sandvall är en fantastiskt duktig pianist och sångare och arrangör. De här två männen har sina familjer men är kompisar och har samarbetat och jag tror att det är 40 året som de är ute och har julkonserter på olika håll i Sverige. Och tisdag kväll, alltså ikväll idag, när det här programmet sänds i Linköping och Norrköping, då är de i Sankt Johannes kyrkas församlingshem och har en julkonsert. Det ska bli trevligt att höra de här slitstarka sångarna och musikanterna. Jag älskar sången Jag drömmer om en jul hemma. Jag lyssnar alltid på den på julafton med Bing Crosby på engelska. Dreaming of a white Christmas. Här ska vi höra en trevlig kvinna som sjunger och spelar väldigt trevligt. Ulrika Lindqvist. Jag drömmer om en jul hemma. Har det så bra. Hoppas du ska få en fin vecka i fortsättningen. Och jag ber dig att du inte ska stressa allt för mycket, utan hinna sitta ner ibland. Kanske ta en kopp kaffe. Titta på ett brinnande ljus eller de två eller tre ljusen som brinner i ljusstaken. Och eh, tänka på fridsförsten och ta igen dig en liten stund. Eh, det som ska göras, det hinner nog göras i alla fall. Ha det så jättebra!